Gracias. Ik heb Ni mannen. yangu kwamba ujambo mannen. Ik heb geen mannen. Ik heb geen mannen. Ik leo. Natuanzi na motasari wa keraia ambao hao kadi kadiza kupigia kura wanaweza kuzipewa kwenye ufizi tufauti za tome za uchaguzi walioko mbali na ufizi za tome hizo uwaweza kutuma mtu kiwa nuthibitisho uwa mwandiku uwa uakilishi na mkuu wa tarafa anaondulewa kwenye uthefa uyo na thuluwa thimbele za uyumbe baraza na madibwani kama navyu ainishwa na sheria useka na usimamizi wa tarafa ni wakati mkuu wa wilaya anateuliwa na mkuu wa mkuu ima Virus via corona, afikwat fier is aan de scholieren zaak, kodi, pinyo face, jama patun chini homo beer, kunima pati aliyukua na tugi bilioni miambili telatina saba, kume mekusanya wa kateva kipende cha miyizimita tu yii bilioni miambili na hamsiene, kunahaya bilasha na mengine, diungere nasiadi tamati, mi na bisrafina hakizimana. biserafina hakizima. Habari kamili. Wapikakura ambao haakubatika kuchukua kadi za kupigia kura katika muda liotengwa. Wanaweza kuzichukua kwenye tume huru za uchaguzi ngazi za tarafa. Mkua tume huru ya kitaifa uchaguzi seni. Hamefamisha kuwa kuhulewa lioko mbali na ufizi za tume hizo. So, wanaweza kutuma mwandiko wa wakilishi. Dr. Pierre Claveri kazi ise anongeza kuwa zo la kutoa kadi liliendeka vizuri kwa jumla. Tumsikilize ya kitafsiri wana mwenzetu Moizi Misago ambapo sauti yake tumepata kutoka mwenzetu wa Radio Taifa. Tunasema kuwa shuhuli ya ugavi wa kadi za kupigia kura ilindeshwa vizuri ingawa tunasikitishwa na kadi ambazo zilibaki lakini tulifika tunasema kuwa kadi hizo zipeleke kwenye ufisi za tumeza kuanda uchaguzi kwenye ngazi ya tarafa ili raia ambao hawakueza kuzichukua kadi hizo kuzichukua kadi hizo wazipewe ni jambo Nijambola kusikitisha kuona watu wengi waliarakia kutafuta kadi hizo siku ya muisho Tuliposa wapigia kura wengine disemba alfumili kumina nane tuluataka wananchi ambao walibadili makazi yao na kupelekea kutokuwa semu ambayo walijorodhesha mwaka alfumili kumina nane waseme bado mapema ili wabadilishiwe semu wakupigia kura mahali walipo wakati huu na fikiru kuwa wengi walifanya hivyo lakini hata hivyo kuna uwezekano kuwa kuna wananchi ambao bado wakombali na sehemu walijorodhesha. Watu hao tuluataka kwa giza watu wengine ni kwa kuchukulia kadi zao za kupigia kura badala yao watu hao waandike haraka tu wa kadi ili kuweza kurahisishia tume seni kufahamu aliyepewa kadi kufahamu kuwa kadi ilimfikia mwenye nayo. kadi zenyewi zinaweza kuafikia wale ambao hawazichukua kwa hiyo pekee ikiwa kutajitokeza raia wenye kuwa walijorodesha kisha tume seni ikawandia katika moja ime nyingine hayakutoa kadi zao swala hii Hilo linaweza kushulikiwa. Kuna ripotiwa minunguniko kwa baadhi ya rahia uliokuta kadizawu za kubiakura zili chukuliwa na watu wengine. Mfano ni kwenye kijiji jani tarafa agasogwe mkua muinga. Kuna hapo ripotiwa kuwepo na chama wa senel ambao wanasema kadizawu zili chukuliwa na ufasi wa chamu wa madarakani. Mkua kijiji ya nasema kuwa kuna na uweza kuthibitisha kuwepo mtu. Hali yetu kadi ya mzee, kutokana na kuwa kuna hata walio tuma na huenda kadi hazijawafikia. Na kufamisha kuwa hali hiyo imewasilishwa kukilishwa tume huru uchaguzi ngazi za tarafa. Goreti kamari za kiongozo tume huru uchaguzi ngazi za mkoa anabaini kuwa vema kufasia uonau lalamika kwasilisha malalamiko kwenye tume uchaguzi ili uchunguzi uindeshwe. Habari hii ni kwa mujibu uwa muandishi wetu mkoa ni muhimu dio done Nzeimana Radio Sanganiro ni yao unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyo kujia kupitia Radio Sanganiro mkuu wa tarafa anaondolewa kwenye wadhifa huo na thuluthi mbili za wajumbe wa baraza la madiwani Kama inave inishwa na sheria usika na usimamizi wa tarafa. Sheria hiyo inonyesha pia kuwa mkua wilaya na teuliwa na mkua mkua ima mea wajiji. Lakini bada ushauri wa baraza la madiwani. Mwezi misago na mengi zaidi Hatoa ya kumwatoa kiongozi wa tarafa inachukuliwa na madiwani wa tarafa wasiopungua kumi kwa kumi na watano Wanaunda baraza la madiwani ripoti inafikina pelekwa kwa gavana wa mkoa ambaye naye anafikanaa giza ripoti hiyo kwake wazirwa mambo ya ndani ili asahihishe kundolewa kwa kiongozi wa tarafa kiongozi mpya anateuliwa kati ya madiwani kwa idadi sawa na ile iliyomwatuwa kabla yake Bada ya wiki moja akingatuliwa kiongozi mpya wa tarafa anateuliwa na rais wa Jamhuri katika kipindi cha siku tisini kiongozi wa tarafa amba anapoteza wazifa wake kwa makosa makubwa na kupelekea kufungwa kwake anafika anapoteza nafasi yake katika baraza la madiwani iwapo kutatukia baraza la madiwani lisiozingatia usawa kabila na jinsia ya amba hivyo vinagizwa na katiba ya nchi tumeseni inamamlaka ya kuweza kongeza idadi ya madiwani ili kigezo hicho kiweze kuhishimishwa iwapo diwani atapoteza nafasi yake anarejelewa na mungine kulingana na kipengele kipengelecha salasina saba, cha sheria inahusu uchaguzi kipengelecha msina nane kinaigiza kuwa katibu wa kudumu wa tarafa pamoja na washauri wa kiongozi wa tarafa lazima wawe na degree katibu huyo ndiye anachukua na fasi ya kiongozi wa tarafa iwapu hayupo au mshauri wake anayahusika na masuala ya utawala na jamii. Makatibu kata wanapigua kura na wana nchi pia wanagombea kama ogombea huru kwa muhula wa miaka mi tano katibu kata anaweza kumaliza muhula wake hadi afariki au atende makosa makubwa na kungatuliwa na katibu tarafa bada ya baraza la madiwani kutoa maoni yake kando na wazao wa mtaa viongozi wa mitaa wanateuliwa kati ya uonyaji wenye miaka 3 wakiishi katika mtaa huo kiongozi wa mtaa anateuliwa na gavana bada ya baraza la madiwani kutoa msimamo wake na anangatuliwa kwa selusi ya wajumbe wa baraza la madiwani kiongozi wa mtaa anapashwa kuwa na diploma au au mwenye uzoefu katika masuala ya utawala Shukrani Moiz, mapato wa kodi katika kipindi cha miezi mitatu wa muanzo wa mwaka huu, yani kutoka januari hadi machi mwaka huu wa mbili shirini katika ofisi ya mapatu OBR ya meungizeka mbapo kwenye bilioni miambili 36 zilezo kuwa zina tagimewa kukusanyo kupitia kodi ofisi ya umekusanya bilioni miambili 50. Kamishina mkua OBR, odasi nionzima, anafamecha kuwa virusi vya corona. Havi kwa thiri sana shughuli za Uber kutokana na kuwa hatua za kujilinda ziliheshimishwa kodi zikaendelea kukusanywa kama kawaida na raia wa kijiji cha Tenga katika wilaya Robezi tarafa Mutimbuzi wanaomba kupatishiwa maji safi Kutokana na kuwa hamna bomba ata moja la maji safi ni hilo dumu lalita 20 linauzo franga miene na raia hao wanaufia mambu kizi ya marathi ya nayo, na usafi mdogo. Reporti yake eti eni mani rakitsa. Ndisaa kutuza na maji ngao mkageru ule. Kwa kata na kuturakole shamaadimeza kala. Mutoto huyo anayomba kijiji chatenga kupewa maji safi ni mumoja miongoni. Mawatoto wenyendoo mikononi wanayochota mumoja bada ya mungine maji ya chemchemu. Watoto hao wanasema kutumia maji hayo kwa usafi. Tudayogi, Ninayatumia kwa kuosha sahani, tunayatumia kwa kuoga pia, kufua na kufanya usafi wandani, kama kupiga deki. Hapana, si msafi. Tunaomba tuletee maji safi hapa kagerule, ili tupate kutumia maji safi kama wengine. Muta, huyo kana kujengwa kwa majengo ya kisasa, unasadikiwa kuwa na bomba moja pekee ambaro mutu anayetaji kuchota hapo anapaswa kuwa majuzi kwa kuamuka mapema usiku wa manane. Hili tupate maji trofana, tunamuka trofana, sana trofana, trofana, sanane trofana, usiku la sivyo ukiamuka kama mimi, saa kumi sanga, unakuta maji ya mikauka. tupate maji sanga, hapa sanga, kagerure sanga, tunahangaika sanga, sana. Mwana muke huyu anabaini kutokuwa na mbinu nyingine kasoru kuchota maji ya mito hata kama si masafi oh, kuna bomba moja tu linalo na muta muzima mana nyingi tunatumia haya maji ya mifereji tunaomba tasisi usika na ugawaji ugawajimaji watukumbuke kwani huku tenga tunawaba wa maji safi kupata maji safi kijijini humo ni kwa watu tajiri ambao wanaweza kuchota kwa kutumia theda kama anajosema wanajosema na mke huyu anaibaini kutumia 20,000 kwa mwezi. Wewe ngawa kumtumba Kupata maji safi hapakije nitenga? Ni shida mno. Kwa mfano, mimi huchota tukiine kila siku na anentertain na mndipa elfu kwa mwezi. Raia watenga tunaomba kwa moyo mkunjufu serikali itupatie maji safi kwani mna drama majini uzima. Nimabwiza. Wanaiochota maji hayo kwa kutumia baiskeli wanadai kuwa Kupata maji safi ni kazi ya ushujia Kisa inaombwa kwa muka mapema arufajili Saatisa usiku ninaamukia bombani Tunakutania pale na watu wengi Kwa sababu maji ni machache sana Tunajikuta tukiwa wengi sana mara nyingi mida kama hii Ninakuwa nimeshachota chota marambili takriban Tunapokuenda kuchota usiku unatutia oga Kwa sababu safari nindefu Ni kama vile kutoka kamenge Hadi charama kwa mfano, tunatoa maji nyabunyegeri Tunakuenda tukiwa wawili kwa kuogopa kuhuawa Laia hao wanasema kuwa kipindi hiki kinacho karibia kiangazi Mambo atakuwa mabaya zaidi Kwani hata magihayo ya mito na mifereji, Wariyokuwa wakitumia ya kukauka Shukran, mwze tuetien mani rakisa. Na tutamatishe tarifa yetu ya bari kusu uchukuzi. Yatuwa ya mea wajieji la bojumbura kwa ruhusu uchukuzi wabiria wana utumia baiskeli pikipiki piki, bajaji kufuka daraja za mtu andahangwa wa wajuu na chini mipokelewa vema na shirika la uchukuzi la trabu. Charlene Hiramme wa katibu mkua shirika ilo anotule weto na utumia vyombo vio uchukuzi. Kushirikia na vema na vyombu ya usalama na utawala kateka hali ya kudumisha usalama na mani ususani ukatehu burundi inajandalia uchaguzi mkuu mkua mei ishirini mwaka utumisikilize akiwasiliana na mwazetu misagu mwizikupitia njiasi atrabu eh, limepokea kwa shangwe kubwa sana. Hii atuwa imekamato na, na mkubwa manisipa ya bujumbura ya kuacha wa waiendesha mabeseli na waendesha pichipichi na pamoja na kutuku. Ili waweze kufuka vile daraja za, za naangwa ya chini na ya juu kwa kusudi wa fikiria kata za buenzi jave, buiza, nyakaviga so tumepokea vizuri sana eh, wale watu enyo natafisha abilia eh, manke ni kusema kama pamoja na wakubwa zao ujuku kwa sababu Zile wale wote wako na watu wanao waungoza kwenye vituwa Mbali mbali. Wita tunawambia ni kwamba Hii hatua imechukuliwa na Mkukua misupabu jungula ni hatua nzuri na inabidi Wale watu waishimie E, na wasiiche kufuka mipaka kwa sababu e, tumewambia wanaposha kuhishia mwazile zile kata zenye tumesema e, na mabarabara zenye wanaposha kupita wanazijua e, itiwe sasa e, inakatazo kabisa ni marufuku kufika mujini katika tena kwa mba wanaposha waishimishe shiria hasa sasa za hile kazi sema kwa mba, e, kwenye beseri na pikipichi Hali hiyo bita e, saa 12 za jioni kwa ile kutuku marufu kwa jaji wanaposha wafikishe saa 3 wale wale wenyewe wa meruhusiwa kuvuka vile vile dalacha na e, naposha wenyewe kutumika juu ya kchinga amani Nam, ni tutasotu mtuwe rathi kutokana na hali ya sauti. Ni hadi hapa mpenze msikele zaaji, sinabudia kutamateisha tarifa ya habari mchana uwe leo. Shukurani kwa wenzea nguwa mbao wa meweza kunisaidia kukusanya ripoti hizi. Na shukurani pia kwa wewe mbao wa meweza kutegia sikio tarifa ya habari bila kumsaafu ni mitambo bisirafi na kizimana. Mimi la ngujina ni bali ni verimana. Tukutani sakumi kuna kumajaliwa kwa heri kwa muda.